И сега поглед към един от тектоничните ефекти от европейските избори, това означава да погледнем към Франция. хвърлената ръкавица от президент Еммануел Макрон, който разпусна националното събрание и насрочи извънредни избори след загубата от крайната десница на евроизборите. Добър ден на Александър Леви! Здравейте. Френски журналист от Лютам, който избра да наблюдава процесите в Европа, тъкмо от, от България. А... Да, да. Защо? Маския ще го правя, това не, това не е изключение. Ме, не е изключение. Да, да, да, да. Има неща, които се виждат по-добре, може би от тук. Някой, обаче, да. Нека да. Нека да видим какво стана в Франция наистина. А, каква е вероятността този френски вод на на евроизборите, който видяхме, а сега mm -hmm. той ще продължи под формата на национален вод за национално събрание да преобърне статуквото в самата Френ... Франция. И колко рисково е това за президента на Франция Еммануел Макрон? Да, ми вижте какво. Той, той вече го преобърна, защото за първи път в историята на, на тази крайно дясна на партия. Тя излиза с такъв убедителен резултат: двойно по голям от тези на, на системните играчи на, на традиционните партии. От друга страна, за първи път, европейски избори обръщат е, на политическата обстановка в Франция. До сега, честно да ви кажа, европейските избори в страни като Франция. Мисля, че Германия, е изключение, но специфично, специално за Франция, не бяха от огромен интерес за избирателите, защото, а и за самите партии, които традиционно се изпращаха хора, които. Uh, исках uh, малко да ги удаличат от uh, политическата сцена. даже за някой беше наказание да отида в Бруксел, което това го казвам с, uh, с известна тага, поне така беше до сега. Uh, а сега... Като едно място за изборе, пенсиониране, образно Нещо казано. подобно, да, нещо подобно. Или за... Да, т.е. не беше толкова важно. Имаме много примери, мога да ви дам. Например, министър на правосъдието Рашидада Ти, дати, което направо на беше изпратена от, на времето от Никола Саркози там като на заточение. и тя поне така и, и, и сама си го призна. Така че има. А, а, имаме такива прецеден, прецеденти на подценяване и даже малко на игнориране на тези избори, а сега те станаха централни за. За френския политически живот, по начина по който вие казахте, те буквално вече преобърнаха политическата ситуация. Тоест един президент, който е в края на втория си, си мандат, прави много рисков ход. Аз вече отговарям, да предполагам, на един от вашите въпроси. Много рисков ход. Там всички го оценяват и мои чуждестранни колеги. Право говорят за, за, за, за, за покерен играч. Това е печелиш или губиш. И, и опасността, Франция, ви току-що приключихте а, а, пред, предния разбор с горещо лято, вече лятото много се изгорещава полицейското лято във Франция, защото сроковете са много къси и опасността е много голяма. А, Еммануел Макрон да си приключи мандата с а, премьер от а, партията на, на, на Марин Лепен, а, което ще е определено а, прецедент и, може би, края на едно много дълго табу, което касае тази партия на сфенския политически живота. Сега какво е определящо за разбиране на този феномен Жордан а, Бардела, водача на победилата да. листа на, да. на национален сбор? Еми вижте какво, Той, това е един избор, който явно е в духа на времето да се назначават неприлично млади хора на неприлично важни постове и това самия Макрон го почна тази, почна тази традиция, вижте възрастта на премиера на Франция, вижте възрастта на, на министра на, на Браната и вижте неговата възраст на самия френски президент, когато почна е, своя първи мандат. Не, че и това е против младите, както така да се каже, но все пак има тази младеж, която в момента се много амбициозна и се качва на, на политическата стълбица във Франция. Може би забравя някои прецеденти, например Последното разпускане на, на парламент го направи Жак Ширак и това се оказа катастрофално за него. Той загуби изцяло загуби множенството си и приключи по много тежък начин своя президентски мандат. Това не знам дали го имало в предвид екипа, който е подготвил това решение на Макрон, защото то беше э, за, за, за много хора, за повечето хора, даже и за негови министри беше огромна изненада, направо шок. А се оказа, от това, което разбрахме от э, вътрешността, от колисите на възта, се оказа, че той го готвил от э, няколко седмици. Имал специален екип, доста многоброен екип, който е подготвил това решение и явно е изучавал и плюсовите, минус, и, и минусите, и просто се надявам, че не са, не са сбъркали, защото го има това нещо, както и при Бърдела, все пак а, младите хора с цялото си уважение и, и така. И, и, и, и към тях могат да правят такива грешки просто от незнание и от прибързване. Ами ще видим, ще видим каква е степента на риска. А, само с едно изречение, може ли нещо да се научи от изборите в страна като България? В, вашия поглед към това? Еми вижте каквото може, разбира се, да се научи. Е, това са шести избори в рамките на, на, на три години. Тоест да се влезе в един лош цикъл за демокрацията? Да, вече урок, е, ли? Да, урок е, е много ясен, за съжаление, е, от това, което се вижда. И аз напълно е, споделя мнението на, на някои е, политолози тук че може би тези избори са наистина последните утоматума към, към, към традиционните партия. Ако има следващи, както много хора се обасяват, мислят, че вече е, нещата ще се с нистина с краката нагоре и това е, това е може би, избора. Това е, може би, полуката. Ясно, обръщане да. на нещата нагоре с краката е една полука, да. която е видял Александър Леви, поглед към изборите във Франция и полките от българските, които също наблюдават тук.